Jack London A formák örökké valósága Különös életért véget Mr. Sedley Croydon of Croydon Hill halálával. Furcsa rögeszmének volt arabja, amely csöndesen, ártalmatlanul, de éjjel-nappal odaszögezte székéhez, élete utolsó két esztendeére. Úgy látszott, hogy bátyának titokzatos halála, vagy inkább ez zavarta meg elméjét, mert kevéssel erre az eseményre kezdett mutatkozni rögeszméje. Mr. Creighton sosem bocsátkozott magyarázatba különös viselkedéséről. Testileg semmi baja nem volt, és szellemileg mindenképp rendesnek találta őt mindenki, kivéve érdekes idioszinkráziáját. Az, hogy szinte odaragadt székéhez, teljesen a maga akaratából történt. És most meghalt. Úgyhogy a titok megfejthetetlen maradt. Kivonat a Newton Courier Timesból. Röviden, én voltam Mr. Sedley Crayden bizalmas szolgája és komornyikja élete utolsó nyolc hónapjában. Ez idő alatt nagy csomó kéziratot készített, amelyet mindig magánál tartott kivéve ha szundikált vagy aludt, mert addig mindig bezárta az íróasztal kezeügyébe lévő fiókjába. Kíváncsi voltam, hogy mit írt az öreg gentleman, de ő túlságosan óvatos volt és ravasz. Sosem pillanthattam bele kéziratába. Ha akkor foglalatoskodott vele, amikor ráfigyeltem, letakarta a felső lapot egy széles itatóval. Amikor halva leltem őt székében szabadságra mentem, hogy kivonatoljam kéziratát. Nagyon érdekelt a tartalma, de nem volt engedélyem a közreadásra. Miután több évig volt rejtve birtokomban, és miután meggyőződtem, hogy Mr. Cradennek nincs élő rokona, elhatároztam, hogy nyilvánosságra hozom, mi van a kéziratban nagyon terjedelmes kézirat, és így mellőztem legnagyobb részét, csupán legérdekesebb töredékeit adom. Az egész egy meghibbant lélek bélyegét viseli magán, és egyre másra ismét lődnek benne különböző részek, míg sok közülük oly üres és összefüggéstelen, hogy megérteni lehetetlen. Én magam azonban tüzetesen átolvastam, és merem állítani, hogyha ásatásokat végeznének a talajban valahol a nagy tövében egy csomó csontot találnának, amelyek nagyon is sok azonosságot mutatnának azokkal, amelyeknek egykor James Craden halandó húsa volt a burkolatuk. Rudolf Heckler valobása itt következik a kézirat kivonata, úgy, ahogy azt Rudolf Heckler állította össze. Én nem öltem meg a fivéremet. Ez legyen az első és utolsó szavam. Minek öltem volna meg? Zavartalan harmóniában éltünk húsz évig. Öregemberek lettünk. Régen kiégett belőlünk az ifjúság tüzei és heve. Sosem egyenetlenkedtünk, még csak a legközönségesebb dolgokon sem. Sosem volt még olyan barátság, mint a miénk. Tudósok voltunk. Mégsem sem törődtünk a világgal. Egészen kielégített társasága és könyveink. Ha, sosem folytak még olyan beszélgetések, mint a miénk. át átvirasztottunk. Hajdali két-három óráig, csevegve, véleményeket alkotva, tekintélyekre hivatkozva, <gül> röviden barátságunk fenkölt szellemi magaslatokon mozgott. James eltűnt. Hallatlan gyötrelmeken mentem keresztül. Valósággal megrendültem. Hogyan tűnhetett el? Hova mehetett? Nagyon különös volt. Döbbenetes a számomra. Mondják, hetekig nagyon beteg voltam. ideglázom volt. A févérem megfejthetetlen eltűnése okozta. Annak a kísérletnek a kezdetén tűnt el, amelyet itt el akarok mondani. Én mennyit fáradoztam, hogy rátaláljak? Nem vagyok különösképpen gazdag ember, mégis egyre nagyobb jutalmakat tűztem ki annak, aki nyomára vezet. Hirdettem az összes újságokban, és minden detektív mozgósítottam. E pillanatban kiadásaim 50 ezer dollárnál többre rúgnak. Mondják, hogy meggyilkolták, Ugyancsak azt is mondják, hogy a gyilkosságok kiderülnek. Na, erre azt mondom, miért nem fedezik fel hát az övét? Ki a tettes? És hol van ő? Hol van Jim? Az én Jimem. Ój boldogok voltunk együtt. Kiváló elme volt. Ragyogó elme, oly erősen megalapozott, oly széleskörű, oly szigorúan logikus, hogy egyáltalán nem volt különös, ha mindenben egyetértettünk. Nem ismertük az egyenetlenséget. Jim a legigazabb lélek volt, akit csak ismertem. Na, ebben is hasonlóak voltunk, mint a gondolkodás becsületességében. Sosem áldoztuk fel az igazságot egy ötletért. El is volt szükségünk ötleteskedésre. Oly tökéletesen egyetértettünk. Még csak gondolni sem lehetett olyat, amibe nem egyeztünk volna meg. Úgy vágyom rá, hogy visszajöjjön. Miért ment el? I fejti ezt meg valaha. Most egyedül vagyok. Súlyos vétók nyomasztanak. Félek elmém rémeitől, mely semmivé teszi mindazt, amit elmém már megértett. A forma, a forma változó. Ez a pozitív tudomány utolsó szava. A halott nem jön vissza. Ez elvitathatatlan. A halott halott. Ez a vég, és mindennek ez a vége. És mégis a tapasztalataim vannak itt, itt ebben a szobában, ezen az íróasztalon, hogy ha de, várjunk, várjunk. Hadd papírra, egyszerű és félreérthetetlen szavakkal. Hadd kérdeznek egyet mást. Ki használja a tollamat? No, ez, amit tudni kívánok. Ki írja ki tintámat oly gyorsan? Hát én nem. És a tinta... Mégis fogy! A felelet, melyet elkérdésre kapnék, megoldaná a mindenség valamennyi talányát? Én tudom a feleletet, nem vagyok hülye, és valamelyik nap, ha nagyon gyötör a csüggedés, magam adom meg a választ. Megnevezem őt, aki a tollaimat használja és kiírja a tintámat. De elgondolni is ostoba, hogy én használom ezt a rengeteg tintát. Ma a szolga hazudik, mert tudom. Szeresztem egy töltőtollat. De csosem szerettem a mesterkedést. de... A régi tollamnak pusztulnia kellett. Elégettem kájában. ma tintát majd zár alatt tartom. Meglátom, hogy nem vetek-e véget annak a hazugságnak, amelyit körülöttem fírkálgat. Más terveim is vannak. Nem igaz, hogy én visszavontam valamit. Most is csak abban hiszek, hogy anyagi világban élek. Hiába olvasom az ő gúnyos állításait az ellenkezőről, ahogy írására pillantok a válla fölött. Nem, győz meg másról, mint az átlagos ostobaságról. Azt hiszi, hogy elhiszem, hogy ő valóban létezik micsoda bár gyúság. Tudom, hogy agyrém, semmivel sem több. Hallucináció dolgai ezek itt. Még akkor is, mikor a fölött olvasok, tudom, hogy csak káprázat. Ha jól érezném magam, érdekelne mindez. Egész életemben vágytam rá, hogy Kísérletezzem ilyen jelenséggel. És most itt van. Ilyet még nem élt meg senki. Mi a képzelet? Teremthetek-e valamit ott, ahol semmi sincs? Hogy lehet a semmi valamivé? Hogy lehet valami valami és semmi is? Egy időben. Hajd, elmélkedjenek rajta a metafizikusok. Én, én jobban tudom. Ez nem rém számomra. Ez való világ, és minden való benne. Ami nem való, az nincs. Tehát ő nincs. <t> és... Mégis megpróbál elbolondítani, hogy higgyek a létezésében. Mikor egész idő alatt tudom, hogy csak tulajdon elmém kamráiban él. Más léte nincs. Ma is láttam őt, amint az íróasztalnál ült és írt. Egészen meghökkentem, mert azt gondoltam, teljesen magába van merülve. Mindazonáltal merően ránézve, észrevettem, hogy nincs ott. Ez az érzékek szokott réfája. Nagyon is soká ágottam azon, ami történt. Beteg lettem, és régi emésztési zavaraim jelentkeztek korgásai mutatták. A mozogni fogok. Minden nap két órát sétálok. Lehetetlen. Nem bírok mozogni. Valahányszor visszatérek sétámból, a székemben ül az íróasztalnál. Most aztán jóval nehezebbé váltatom a űzése. Ez az én székem. Ebben megállapodhatom. Hát az övé volt, de ő meghalt, hát többé nem az övé. Hogy megbolondíthat valakit saját képzeletére a kísértete? Semmi reális nincs ebben a jelenésben. Hát tudom. Szillárd alap. Ötven évem és tanulmányaim. A halott Halott. És mégis, magyarázzanak meg valamit. Ma, sétám előtt gondosan, zsebben akasztottam a töltőtollamat, mikor elhagytam a szobát. Pontosan emlékszem rá. Egy idejűleg megnéztem az órát. Negyed tizenegy múlt öt perccel. Visszatértem kor, attól. Mégis íróasztalomon volt. Valaki használta. Nagyon kevés tinta maradt benne. Szeretném, ha nem írna annyit. Hm, Ez bosszantó? Volt egy dolog, amiben nem egészen értettünk egy, -egy ő hit a dolgok formáinak örökké valóságában. S ettől csak egy lépés volt a következés a halhatatlanságban és a metafizikus bölcselők más elméleteiben való hite. Hát e tekintetben kevés türelemmel voltam hozzá. Ha fájt is neki, Levezettem előtte a formák örökké valóságában való hite eredetét, kimutatva, hogy a logika és matematika korábbi tévútjaiból keletkezett. Természetes, hogy ebből a ferde elvont nézőpontból nagyon könnyű elhinni a formák örökké valóságát. Én kinevettem a láthatatlan világot. Csak a való-való, vitattam, amit valaki fel nem foghat, nincs, nem létezhetik. Én anyagi világban hiszek. A kémia és fizika megmagyaráz mindent. Lehető-e a nem létező? kérdezte vitatkozva. Azt mondtam, ez a kérdés csak a hazug keresztény hit elméletének sarkalatos fölvetése. Ó, így nekem, én nagyon is jól ismerem logikámat. Á, de ő nagyon makacs volt. Sohasem volt türelmem az ideálista bölcselőkkel szemben. Egyszer... Vallomást tettem neki hitebbről. Egyszerű volt, rövid, és választ nem tűrő. Hát most, amint itt leírom, tudom, hogy nem tűrt választ. Hát, itt van. Azt mondtam neki. Kielentem, hopszal, hogy lehetetlen elválasztani a gondolatot a gondolkodási szerv anyagától. Kielentem, beikannal, hogy minden emberi érzés az élet élményeiből tevődik össze. Kijelentem Lokkal, hogy az emberi eszmeérzéseink funkcióinak következménye. Kijelentem Kantal, hogy a világ gépi eredetű, és hogy a teremtés természetes és történetes folyamat. Kijelentem Laplacsal, hogy nincs szükség valamit teremtőnek a föltevésére. És végül, mivel minden csak lemondás, kijelentem, hogy a formák pillanatnyiak. A formák tova tűnnek, tehát mi is tovatűnünk. Na, ismétlem, ez nem tűrt választ. Hát ő meg mégis Paleynak hírhet megállapításával felelt a megállapíthatás bizonytalanságáról. Úgy szintén a rádiumot említette, és éppen csak, hogy azt nem mondta, hogy az anyag valódi létezése megdőlt a legutóbbi laboratóriumi kutatásokkal. Nem, nem, nem gyermekes volt. Álmomban sem hittem volna, hogy ilyen éretlen lehet. Hogyan lehet vitázni ilyen emberrel? Na, erre aztán kijelentettem, hogy minden létező megindokolható. Ebben egyetértett velem ő is, föntartva azonban egy kivételt. Rám nézett, amint ezt mondta, oly módon, hogy nem értettem félre. Az utalás nyilvánvaló volt. Ábolatba ejtett. Hogy képes Jim ilyen olcsó szúrásra komoly vita kellős közepén? Oh, formák örökké valósága. Hát, Nevetséges Mégis különös igézet van e szavakban. Hát ha igaz ez... Úgy ő sem szünt meg létezni. Hát akkor létezik. Hát ez lehetetlen. Beszüntettem a mozgást. Amíg a szobában időzöm, nem bánt a hallucináció. De ha sétámból visszatérek, mindig ott ül az íróasztalnál és ír. Na, mégsem bízhatom magam orvosra. Magamnak kell ezt kiűzni magamból. Egyre tulakodóbbá lesz. Ma egy könyvben böngészve az állványnál visszafordultam, és megint a székben leltem. Ez az első eset, hogy jelenlétemben merészeli ezt. De nem hagytam magamat. – Néhány percig merően és komolyan ránéztem, amivel sikerült rákészítenem, hogy eltűnjék. – Na, ez igazolja ellenszegülésemet. Jim nem létezik. Ha örök forma volna, nem bírnám eltüntetni akaratom puszta erejével. Kezd a dolog gonoszszá válni. Ma egy egész óra hosszat mereztettem rá, a szemem míg elbúcsúztattam. ha Mégis, oly egyszerű ez. Hát, amit nézek, egy emlékkép. Húsz évig voltam hozzászokva, hogy itt lássam az íróasztalnál. A jelenlegi kísértett csupán ennek az emlékképnek a megújhodása. Egy képé amely számtalanszor rögzítődött belátó érzékeimbe. Ma megadtam magam. Kimerített, és még mindig nem ment el. Ültem, és figyeltem öt óra hosszat. Nem vett tudomást rólam, de folyton írt. Tudom, mit ír, mert elolvasom a válla fölött. Nem igaz. Visszaél előnyével. Kérdés. Ő érzékeim teremtménye. Ha pedig ez lehetséges, akkor ezek a jelenségek létrehozhatóak-e az érzékekkel? Nem is szívódtunk ezen a napon. Én nem tudom, hogy hogyan történt. Na, hogy mondjam el önöknek. Majd meglátják. Késő estig fennmaradtunk létezésének ezen a felejthetetlen utolsó éjszakáján. A régi-régi vita járta a formák örökké valóságáról. Hány órán és hány éjjén keresztül csatáztunk ezen? Ezen az különös különösképpen izgatott volt, nekem pedig minden idegem zsibangott. Azt állította, hogy maga az emberi lélek is egy forma. Egy örök forma, és hogy az elménkben lobogó világ... Mindig élni fog a végtelenségig. Ha. Elővettem a piszkavasat. Föltehető ez akkor is? Kérdeztem, ha agyanütlek ezzel. Tovább élnék, felelte, mint az érzékek kísértete? Igen mint az érzékek kísértete, hangzott a válasz. Tovább élek. Bolygóról, bolygóra vándorolva magasabb létre, de emlékezve földi életemre, terád erre az érvre. Igen, és folytatva te veled a vitát. bá hát ez, ez csak egy érv volt, egy <gül> kicsit erőltetett. <gül> Széljegyzett Rudolf Heklertől. Esküszöm, hogy csak egy érv volt. Hát én meg sem emeltem a kezem ütésre. Hát hogyan is tehettem volna? Fivérem volt. A, a bátyám. Jim. Nem bírok emlékezni. Nagyon-nagyon elkeseredett voltam. Noi nyakasan tartotta magát ehhez a metafizikai hiedelméhez. Nyomban ezután már csak arra emlékszem, hogy a földön feküdt vérfolyt. Porszalvas volt. Nem beszélt, nem mozdult alkalmasint hirtelen lezuhant, és megütötte a fejét. Észrevettem, hogy véres a piszkavas, de nem bírom felfogni, hogy hogyan lehetett ez, hiszen a piszkavasat én tartottam közben a kezemben. Még akkor is a kezemben volt, amikor megnéztem. Ez hallucináció. Ez az értelem konklúziója. Megfigyeltem a kialakulását. Először csak a leghomályosabb világításban láthattam őt a székben, de ahogy múlt az idő, és a hallucináció ismétlődésével erős bödött, a legtisztább világításban is képes volt megjelenni a székben. Na, ez a magyarázat egészen kielégítő. Sohasem felejtem el, amikor első ízbe láttam. A földszinten étkeztem egyedül, és sohasem itt a bort. És aztán az, ami történt, nem szülhette mábor. Nyári alkonyatban tértem vissza a dolgozó szobába. Az íróasztalra pillantok ott ül mellette. Oly természethű volt, hogy mielőtt észbe kaptam volna, oda kiáltottam. Aztán mindenre emlékszem, ami történt. Természetes, hogy hallucináció volt. Á, tudtam. Vettem a piszkavasat, és nekirontottam vele. Nem moccant, és nem tűnt el. A piszkavas keresztül suhintott az alak nem létező árgyán, és a szék hátába vágódott. Képzeletszüleménye volt az egész. A jel ott van a széken, ahol avas ütése érte. Na, most abba hagyom az írást, megfordulok, megnézem, és beledugom ujjam hegyét a rovátkába. Ő folytatta a vitát. Ma odaosodtam, is, átnéztem a vállád. Ez történetét írta. Ugyanaz a régi képtelenség volt a formák örökké valóságáról. De, amint folytattam az olvasást, ő leírta azt a valódi bizonyítékot, amit én a piszkavassal adtam. Ha! Nos ez, ez, ez jellemtelen és hazuk. Hát én nem adtam bizonyítékot. Ő vágta bele a fejét a piszkan amikor leesett. Valaha, valaha megtalálja valaki, és elolvassa, amit írt. Hát ez rettentő lesz. Én gyadagszom a szolgára, aki mindig ólálkodik és kandikál, hogy láss, hogy mit írok. Tennem kell valamit. Minden szóga kíváncsi volt rá, mit írok. Ez képzelet szüleménye. Ez az egész. Ah, ne, nem, Jim, az, aki a székben ül. Hát te tudom. Múlt éjjel, mikor a ház aludt, lementem a pincébe, és gondosan megvizsgáltam a talajt a kémény körül. Na, ezzel el volt a dolog intézve. A halott nem támad fel. Tegnap előtt reggel, amikor beléptem a dolgozószobába, ott ült a székben. Miután elkergettem, magam ültem egész nap a székben. Odahozattam ebédemet, és így több órára Megmenekültem attól, hogy lássam, mivel csak a székben jelenik meg. Fáradt voltam, de ott ültem késő estig, tizenegy óráig. Mégis, mikor felálltam, hogy ágyamba induljak, körülnéztem, és ott volt. Azon a nyomba a székbe surrant. Mint hogy csupán képzelett szüleménye. Egész nap elménben tanyázik, de milyt szabad lesz a karos szék, rögtön felüti benne a székhelyét. Ez a létének úgy kidicsért magasabb szintje, A fivére agya és széke? Bevégre végre haza lehet? Nem zsugorodott-e olyan semmiségé örök formája, amilyen egy halucináció? Való, kísértetek-e a halucinációk? Hát, ne? Ez tápot ad a gondolkozásnak. Egyszer majd megállapodásra jutok fölötte. Nagy zavarban volt ma, nem tudott írni, mert kivitettem a szolgával a tollat a szobából. De én sem tudtam írni. A szolga sohasem látja őt, ez különös. Élesebb szemmel bírok-e én a láthatatlan számára? Vagy inkább nem mutatkozott-e annak, aki is értett, ami beteg érzékeim szüleményének? Ismét ellopta a tollavat. Hát hallucinációk nem tudnak tollat lopni. ez elvitathatatlan. És mégis akármikor kivihetem a tollat a szobából, de. Én is írni akarok. Három különböző szolgám volt, amióta ez a hábradás rám jött, és egyik sem látta őt. Helyes-e az ő érzékeik szava, és az enyém csaló holnap? De a tinta túl gyorsan fogy. Sokkal gyorsabban töltöm meg a tollam, mint ahogy ez dukálna. Továbbá csak ma találtam rendetlenséget tollamon. Én? Én nem törtem el. Sokszor szólítom meg, de sohasem felel. Ültem és figyeltem őt egész reggel. Gyakran pillantott rám, és biztos, hogy megismer. Ha a tenyerem vastag husával megdörzsölöm a halántékom, elűzhetem szememből látományát. Akkor bejuthatok a székbe. De megtanultam, hogy nagyon gyorsan kell mozdulnom, hogy sikerüljön. – Gyakran felültet, s már visszaheppent, mire leőhetnék. – Elviselhetetlenné válik. – Kész, ugor Jancsi, a székbe heppen. – Nem, nyugodt formában csinálja. – Ez heppen. Ez az egyetlen megfelelő szó. – Nem bírom nézni ő többé. Ez... Őrültséget sugal, mert csak nem arra készerít, hogy annak a valóságába higgyek, amiről tudtam, hogy nem létezik. A mellett halucinációk nem heppennek. Hála Istennek, csak a székben mutatkozik. Amíg... Én foglalom el a széket. Megszabadultam tőle. Az a fogásom, hogy halántékom dörzsölése által lakoltatom ki a székből, kezd csődöt mondani. Sokkal erősebben kell dörzsölnöm, és így is csak egyszer sikerül tíz próba közül. A fejem... Alaposan sajogott, ahol annyit súrolom. A másik kezemet kell elővennem. Szivéremnek igaza volt. Van láthatatlan világ. Hát nem látom. Nincs rajtam az átka, hogy folyton lássam. Péviák gondolatnak, eszmének, aminek akarják, de itt van, elkerülhetetlen. A gondolkodás minden rezdületével teremtünk. Ezt a fantomot, amely itt ül a székemben és tintámat fogyasztja, én teremtettem. De ez nem volna semmit a valóságából. Egy eszme, egy kísértet ő, tehát az eszmék kísértetek, és ez a kísértet már valóság. Kérdés? Ha egy ember az egész történelmi folyamattal maga mögött Teremteni tud egy kísértetet, egy való dolgot, akkor nem teszi ez valószínűvé a teremtő létezését. Na az életanyaga teremteni képes, akkor ebből azt illik következtetni, hogy lehet egy személy, aki az életanyagát teremtette. Lesz pusztán hatóképességi különbség, én még nem teremtettem egy hegységet, sem egy naprendszer, de alkottam valamit, ami itt ül a székemben. De nem lehetek-e akkor arra is képes, hogy valaha egy hegységet vagy egy naprendszert teremtsek? Az ember minden időben egy egészen a mai napig homályban élt. Soha sem látott világosságot. Meg vagyok győződve, hogy a világosság meglátásának útján vagyok. Hát nem úgy, ahogy a fivérem mondja, véletlenül ráhibázva. De szabadon és okszerűleg. A fivérem halott. Megszűnt. Best. Kétségtelen, mert újra lementem a pincébe, hogy lássam. A talaj érintetlen volt. Én magam ástam fel, hogy megbizonyosodjam, és láttam azt, amitől megbizonyosodhattam. Bátyám léte megszűnt, de én megteremtettem őt újra. Ez nem azért régi fivérem. Mégis valami, ami sokban emlékeztet rá, amennyire kialakíthatom. Én más vagyok, mint a többi ember. Én Isten vagyok. Teremtettem. Ahányszor elhagyom a szobát, hogy ágyba feküdjek, ha visszanézek... Fivérem ott ül a székben, és akkor nem tudok haludni, mert folyton arra kell gondolnom, hogy ő ott ül a hosszú éj órák alatt. Reggel pedig, amikor kinyitom a dolgozó ajtaját, ott találom, és tudom, hogy egész éjjel ott ült. Tönkre mentem a virasztásba. Ó, szeretném, ha bízni tudnék egy orvosban. Áldott álom, végre hozzájutottam. Na, hogy mondjam el önöknek? Tegnap éjjel oly törődött voltam, hogy szundikába kaptam magam a székben. Na, csengettem a szolgának, és takarót hozattam vele. Aludtam. Egész éjjel száműztem őt gondolataimból, mint ahogy székebből is kikergettem. Egész nap itt maradok. Csodálatos megszabadulás. Kényelmetlen a székben aludni, de kényelmetlenebb az ágyban feküdni és virrasztani óráról órára annak tudatában, hogy ő ott ül a hideg homályban. Öh, hiába! Sosem leszek képes újra ágyba aludni. Már számtalan szól megpróbáltam, de minden éjjel ilyen barza ha csak rábeszélhetném őt, hogy feküdjék ágyba. De ne, Itt ül. Itt ül. Tudom, mi alatt én bámulok a sötétbe, és arra gondolok, arra gondolok folyvást, hogy itt ül. Háj, már csak soha se hallottam volna a formák örök valóságáról. A azt hiszi, hogy meggabajodtam. Nem is várhattam más tőle, és azért hiszi ezt rólam, mert nem küldök orvosi. Meg vagyok mentve. Mostantól megszűnik a hallucináció. Mától fogva itt maradok a székben. Sosem hagyom el többé, bennem maradok éjjel, nappal, és mindig. Sikerült, két hete nem láttam őt, de ő is fogom látni többé, soha. Végre megtaláltam lelki egyensúlyomat, amely a bölcselmi elmélkedéshez szükséges. Egy teljes fejezetet írtam ma. Nagyon gyötrelmes itt ülni az égben. A hetek múlnak, jönnek és mennek a hónapok, változnak az évszakok. A szolgák felváltják egymást, és én folyton itt ülök. Csak ülök. Különös élet az, amit folytatok, de végre is nyugtom van. Ő nem jön el többé. Nincs örökké valóságuk a formáknak. Én bebizonyítottam ezt. Csak nem két éve már, hogy nem mozdultam ki a székből, és egyszer sem láttam őt. Igaz, komolyan megpróbáltattam egy ideig, de világos, hogy amire gondoltam, amit láttam, hallucináció volt csupán. Ő sosem létezett. De azért mégse hagyom el a széket. Félek elhagyni.